Kniha 2, 2 až 3 Mitra pravil přítomným mudrcům. Stejně jako Šuka získal i ráma nejvyšší poznání. Známkou toho, že člověk dosáhl nejvyššího poznání je to, že ho nepřitahují světská potěšení a že v něm vymizely i ty nejjemnější tužby. Pokud jsou sklony k honbě za potěšením silné, je tu omezení. Pokud takové sklony zmizí, je tu osvobození. Skutečně osvobozeným mudrcem je ten, kdo není ovládán smyslovým potěšením, touhou po slávě ani jinými pohnutkami. Prosím, zda by mohl mudrc Vasišta poučit rámu, tak aby byl ráma utvrzen ve svém poznání. Může to být inspirací i pro nás ostatní. Toto učení se jistě stane největší moudrostí a nejlepším posvátným textem, neboť je to moudrost, kterou předává osvícený mudrc vyspělému a odpoutanému žákovi. Vasišta pravil, vyhovím tvé žádosti. O Rámo, nyní ti předám poznání, které mi bylo odhaleno samotným božským stvořitelem Brahmou. Ráma řekl, svatý muži, nejprve mi prosím pověz, proč není Véda považován za osvobozeného mudrce, zatímco jeho syn Šuka ano. Vasišta pravil, o Rámo, bezpočet světu již vzniklo a zase zaniklo. Nelze si ani představit, kolik vesmíru existuje v tomto okamžiku. To vše se ale může okamžitě realizovat vnitru jedince, neboť tyto vesmíry jsou jako vzdušné zámky vytvořené z tužeb, jež se v srdci jedince objeví. Živá bytost si vytváří svět ve svém nitru a dokud žije, tuto iluzi posiluje. Když zemře, vytvoří si, a zakouší svět, který je za původním světem. Tak vznikají světy uvnitř světů, podobně jako se do sebe skládají plátky cibule. Svět hemoty ani různé druhy stvoření nejsou skutečné, ačkoliv je mrtvý i živý za skutečné považují a jako takové je i vnímají. Neznalost této pravdy pomáhá celé projevení udržovat. O oh, rámo, v tomto vesmírném oceánu bytí se někdy rodí bytosti, které jsou stejné s předchozími vtěleními a jindy jiné, které se od předchozích zcela liší. Současný Veda jása je v proudu stvoření již 23. On i jiní mudrci budou tělo opakovaně získávat a zase ho ztrácet. Některá vtělení budou totožná s předchozími a jiná se budou od předchozích lišit. V tomto vtělení je Véda Vyása osvobozeným mudrcem. I osvobození mudrci se rodí opakovaně a k ostatním vtělením mají určitý vztah. Někdy jsou s nimi totožní a jindy se liší, například ve svém učení nebo chování.